Ah! Ah! Ah! Els núvols semblen tan tovets, oi? Semblen un tros de cotó tou i gegant i que hi pugui saltar a sobre. Va, doncs prova-ho. I què més, home? Ja sé sí que ho provaré! <susurra> No. Estan fets d'aigua. Eh! Què és allò? És com una cicatriu. Ho sentiu? Quin silenci. No hi ha ni un brill de vida. Anc, et trobes bé? La nació del foc! Són uns salvatges! Em fan una ràbia! No tenen respecte Xxxt. per... Què passa? No em puc ni enfadar, ara! Mm. Com pot ser que algú faci això? Com ho puc permetre? Ang, tu no has permès res! No hi té res a veure amb tu! I tant que sí! És feina de l'avatar protegir la natura. Però no sé com fer la feina. Per cap al Pol Nord. Per buscar-hi un mestre. Sí, un mestre de l'aigua. Però ningú no em pot ensenyar com ser l'avatar. El monjo guiat son va dir que l'avatar Rocco m'ajudaria. El que hi havia abans que tu? Fa més de cent anys que és mort. Com se suposa que hi parlaràs? Doncs no sé pas. Oncle! Hem de marxar! On t'has ficat? Oncle Airo! Sóc aquí. Oncle? Hem de continuar. Ja hem trobat la pista de l'avatar. I ara no el vull perdre. Et veig cansat, príncep Zuko. Per què no et fiques aquí amb mi i ofegues les cabòries en aquesta meravellosa font termina? Els meus problemes no es poden ofegar. Ens n'hem d'anar! Hauries d'escoltar els consells del teu mestre i relaxar-te una mica. Aquesta temperatura és ideal per això. La mantinc mateix. L'hem de marxar de seguida. Surt de l'aigua, va! Mm. Pensa en tu millor. Estiga-t'hi una estona més. Però et vull el vaixell d'aquí mitja hora o marxarem sense tu. Ah. Ei, hey, Yang, Vols que tenim una mica? No... Ai! Ei, això no m'anima gens! <ríe> doncs a Ai! Ja, suposo que m'ho mereixia. D'aquestes glans, n'hi ha per tot arreu. Vol dir que el bosc es reforestarà. Cada una serà un roure alt i fort algun dia. I llavors tots els ocells i animals que vivien tornaran. Gràcies, Catara. Ah! Ei! Qui és vostè? Quan he vist el visor volador, he pensat que veia visions. Però aquestes fletxes... Tu ets l'abatà, heroi. El meu poble necessita ajuda. Estem desesperats. Mireu tots! Aquest jove és l'avatar! O sigui que eren veritat els rumors que havíeu tornat? És l'honor més gran de la meva vida poder estar en la vostra presència. Encantat de conèixe'us. Bé, i en què us puc ajudar? Mireu, no n'estic segur. El nostre poble ha caigut en desgràcia. Ell és l'única esperança. Fa uns dies que, quan cau la nit, ve un esperit monstruós i ataca el nostre poble. Ell és Heibai, l'esperit blanc i negre. I sabeu per què us ataca? No, no ho sabem. Però les últimes tres nits s'ha dut algú del poble i tot. I estem molt amoïnats, perquè molt aviat serà el solstici d'hivern. I què passa llavors? A mesura que el solstici s'acosta, el món natural i el món espiritual també es van apropant fins que la línia entre tots dos s'esborra completament. I si ara el Hei Bai ja causa devastació i destrucció? Un cop arribi el solstici, no volem saber ni què pot passar. Ja, però exactament què és el que voleu que faci? No hi ha ningú millor que l'avatar per solucionar el problema entre el nostre món i el món dels esperits. Tu ets el pont més gran que hi ha entre els homes i els esperits, noi. Sí, clar això sí. Ei, tu, gran pont, que podem parlar un moment, tu i jo. Et veig molt insegur. Que hi ha algun problema? Sí, la veritat és que no en tinc ni idea de tot això del món dels esperits. Tot això no m'ho ha ensenyat mai ningú. Però creus que pots ajudar aquesta gent? Ho haig de provar, almenys. Ja em vindrà, sigui el que sigui que hagi de fer. Ah. Sí, jo també hi confio. I tant! Segur que acabarem tots a la panxa del monstre. Qui ha? Ah, ets un tal por. M'ho hauria d'haver imaginat, però m'has espantat per un moment. M'he endormiscat i ara faig tard. Ui, sí, el meu nebot, ara que he dormit tan bé aquí... Fer del foc, però no pas un soldat res, és el germà del senyor del foc, el drac de l'oest, el gran general retirat a Iro. I ara el nostre presoner. solucionar tot això. No està bé. No ens podem quedar aquí com si res, mentre espera que surti el monstre. Si algú ens pot salvar, ha de ser ell. Sí, però no cal que estigui sol. El sol ja s'ha post. On t'has ficat, Heibai? Bé, esperit, doncs... Et demano que a partir d'ara deixis aquest poble en pau. Molt bé, suposo que s'ha arreglat. 'pó convencionals crec que al monstre no li'interessa el que diu l'hauríem d'ajudar no tan sols l'avatar es pot enfrontar al hey bye tranquil ja trobarà el que ha de fer home si us plau pots parar de destruir-ho tot i escoltar-me Jo només vull fer la meva feina de pont espiritual Perdó! Ja el vaig ajudar. No, Soka! És molt perillós. Ei, hey, vai! Sóc aquí! Soka, torna dins! Si llutarem tots dos junts. No hi vull lluitar, només si... Oh. Ficat. Potser ha pensat que hem marxat sense ell. Hi ha alguna cosa que no m'agrada. Aquesta pila de pedres! Sembla un esllavissament, senyor. La terra no s'esllavissa amunt. No és cap moviment de terra natural. L'han capturat uns mestres de la terra. M'he fallat. Es pot saber on em porteu? O portem a fer justícia. Ja, però on concretament? A un lloc que coneix prou bé. El va setjar durant 600 dies seguits ciutat no va cedir. Ah, la gran ciutat de Ba-Sin-Se. Va ser més forta del que era vostè, es veu. Reconec la meva derrota a Ba-Sin-Se. Sí, després de més de 600 dies fora de casa, els meus homes estaven cansats i jo també. Mm, I encara ho estic molt cansat. Segur que tornaran Ja ho sé Hauries de dormir una mica Sí, tot s'arreglarà El teu germà és amb bones mans Em sorprendria molt que l'avatar tornés sense ell Catara, Catara, l'he perdut Ja surt el sol estic segur que arribaran aviat. Què? Però si sóc aquí! Iiii! Ostres, sóc al món dels esperits. Sí, és del meu oncle. Ja ho arreglaré. Catara, t'ho prometo. Ells ho han dit. Sóc el pont entre els dos mons, oi? Ara l'únic que he de fer és... ...descobrir què he de fer. I un cop ho tingui, ja està. Apa! Hola, noi! Sóc aquí! Veig que tu tampoc no em pots veure. Tranquil, Apa. No pateixis. Jo veuràs com tornaran aviat. I segur que portaran un munt de préssecs de lluna per tu. Però què se suposa que haig de fer? Avatar Roco, com puc parlar amb tu? Soca? No, aquest no és en soca. No Domino l'aire al món dels esperits Ai. Tu no deu saber on és en soca, oi! És l'animal guia de l'avatar Roku! Igual que l'apa ho és per mi! Haig de salvar el meu amic, però no sé com. Hi ha alguna manera de poder parlar amb en Roku? Tornaré, Katara. Porta' amb en ben Roku! I ara què passa? No res. Bé, sí que hi ha un petit problema. Tinc les articulacions velles i em fan mal. I aquests grillons em ballen massa. Els grillons li ballen? Sí, sí, em van amples. Ballen i em piquen els canells tota l'estona. M'aniria millor que els estrenyessi una mica més perquè no manessin tan valdés. Doncs molt bé. Caporal, estrenyi les manilles del presoner. a <laughs> Això tan sols és una estàtua d'en Roco. Així és això del qual em vol parlar en Roco, D'un cometa? I quan hi podré parlar? La llum arribarà a l'estàtua al dia del solstici. I serà les hores quan podré parlar amb en Roku? Però és que no em puc esperar tant! He de salvar en Soka de seguida! És massa perillós, capità. No podem portar així a la capital. Això s'ha de solucionar aquí. Tens raó, i d'una manera immediata i severa. No res, apa. No els veig enlloc. L'única esperança és tornar al poble i esperar-los. L'avatar. Soca. Que... No ho sé, segur. Aquestes mans tan perilloses s'han de destruir! Mm! Mm! Un cop perfecte, príncep Sucú! M'has ensenyat bé. Rendiu-vos! Som cinc contra dos! Ho superem amb nombre. Ah això sí Però nosaltres en força! Mm. Ara vols fer el favor de vestir-te Bosc ara ho entenc i estàs molt enfadat perquè han cremat casa teva quan vaig veure el bosc calcinat també em vaig sentir enrabiat però la catara em va donar l'esperança que es regeneraria Què ha passat? Que has estat atrapat al món dels esperits durant 24 hores. Què? Com et sents? He d'anar la lavabo, que no m'aguanto. Gràcies, avatar. Tan de bo hi hagués una manera de pagar-vos tot el que heu fet. Amants, poden donar provisions i diners. Xoca! Què? Ho necessitem? Serà un honor per nosaltres ajudar-vos a preparar el viatge. Estic molt orgullosa de tu. Has aconseguit trobar la solució tot sol? Mira, m'han ajudat una mica. Però hi ha una cosa... I què és? Haig de parlar amb en Roku. Crec que he trobat la manera de contactar amb el seu esperit. Això és perfecte! Fa por, però... Perfecte! Hi ha un temple en una illa com una mitja lluna. I si vaig al moment del solstici, podré parlar amb ell. Si el solstici és demà? Sí, però hi ha un altre problema. L'Illa és a la nació del foc.